З розкритими очима прийдеш до почуття, яке дозволить побачити іншу людину, у повній зрозуміти, осягнути. Тоді зникає межа, щезають гори, і душа твоя, як степ, зливається з іншою, такою ж широкою і безмежність. Це і є правда. Так вчив Айдара старий. Дженгарин Кудабай, багато років прожив він у Китаї, і, осягнувши, як він твердив, маленьку частину великої мудрості намагався передати, що міг улюбленцеві своєму Айдарові. Знав, що не все сприйме хлопчик, що багато чого за віком йому не дістати, за високе воно, за багато для таких літ. Але однаково розповідав і розповідав, сподіваючись, що, як впаде зерно у цю високу хлопчачу душу, то колись та проросте. Так сталося зараз, ніби блискавка осяяла Айдарову свідомість, і він, ще вглиблюючись у спогад, уже усягнув, про що колись говорив Кудабай, уже знав, і тепло вдячності до старого друга, до вчителя і помічника, до найщирішого вихователя свого сплеснулося у Вайдарові. Ще не раз у житті згадуватиме він кудабає, його мудрість, його віру і його смерть, яку він самохіть прийняв, аби не впало на голову його вихованця, його улюбленця прокляття вигукувати у простір шаманом Бакси». Усе починалось з нового, саме зараз, у цю мить. Бо раптом ще страх. Той найбільший страх, що живе всередині кожної людини, а надто упобитою життям. Страх перед іншою людиною, перед її сутністю, усмир'ї з собою. Зник страх перед прийдешнім, Бо воно вже почалося, і його бути вже не могло. Далі мало бути лише продовження нового життя, а воно вже було, воно вже існувало. Змінився увесь світ навколо. Запанував спокій. Не треба було далі рватися, чим душу, путь, шукати шляху сьогоденного, аби щось... Траплялося далі у майбутньому. Незнане, невідоме, величезне. Усе могло трапитися, все мало бути новим, як раніше, тільки іззаду у спину завжди могла вдарити лиха доля у неочікувану мить. А тепер спина була захищена, і настав спокій. Шлях лежав попереду довгий. Данило зберіг листа від Хаміда до його родичів у Бухарі. Отож, мали вони рухатись тепер на Бухару. А туди ж далеко, а відти ще далі. І всяке могло трапитися. Так, усе могло бути. Але життя стало простим і зрозумілим. Бо дбати треба було про будень. Про те, що їсти, де спати – де провести гарно день, а раптом махнувши рукою, на шлях попереду після вдалого полювання біля багаття у надрічкових кущах зрозуміти, що можна дозволити собі спочинок. Дбати про щодень, але не лише про себе, а про товариша у мандрах, про того, хто поруч. Зараз і завжди. Це було новим для кожного з них, і кожен дивувався собі, і тому, що з ним дивувався власному спокою, якого не мав від дитинства, і дивувався, що степ навколо став лагідніший, і сонце не так пекло, і кони жаліли, чистили і годували якнайкраще, і раділи вдалому полюванні, і обміну, і стрічним караваном чи кочовим аулом. Метою була колись. Одному Данилові омріяна січ, а зараз для обох осяєна вона зрею серед ночі, що вказувала шлях, що давала надію, що живила.